zigorregi arte psikologoa esan dugun bezala eta pentsatzen duguz zigor komunikazio estrategiak ere izango duela bere garrantzia e, ez dakit. Gusta eh, elkarri ondo entxun behar diotela lehenen gota bein, eh? gero esan beharrekoak eh, birritan pentsatu behar direla, esan aurretik, eta gero esatekoa eh, aliketargitasun handienarekin esatea, eratako arazoak e, ikusten dituzuzuk e, komunikazio falta horretatik eta zure psikologo lanetik? Ba, ezberdinetako arazoak, egonaldira egon esaterako, ba, arazo, jokabidezko arazoak respectu faltak, irainak eta bar. Egonaldira baita ere arazo afektiboak e, horrek eragiten dituen kalte emozionalak, apatia tristura, tentsioa, estresa, baita ere izan aldi eh, ondorio kognitiboak, ez? Arreta, oroimen baian, erabaki hartxe prozesuetan, eta bar, ez? Ezken baten, eh, itxezko sujetuak gara, sujetu berbatiak gara, eta komunikazioak eraginadu. Bueno, oiek dira sorlitz arazoak, baina egin dezagun alderantzizkoa, eh, ikus dezagun komunikazio ongi lan zenduen familia bati, zertan antzeman golitza joke. Ba, antxe maten da, nik esango nuke, eh, lehen da bizi eh, giroan. Eh, giro atsegin baten eh, bizi direlako oroar eta gehien bat, eh, giroan. Gero antxe da, baita ere, eh, sortzen diren gatazkak nola eh, kudeatzen eta nola eh, manejatzen dituzten, ezta? Izaten dira, orokorrean izaten dira, eraikitzailea jarrera eraikitzailea izaten agertzen dira, ezta? Eta hirugarrenik, e, komunikazio on dagoen familian abaritzen da bait momentu honak e, bizi eta disfrutatzeko duten moduan. Eta horra iristeko zigor Ze aholko emango zen izkiguke? Bueno, badakigu familia mota eta familia ere du diferenteak daudela. Kostatzen zait eh, horrelako eh, komendio bat ematea baina yeah. eh, ausartuko nintxateke esatera entzumenean eh, trebatu gardugula. Eta iruditzen zait konfinamendu honen bitartez ere eh, mundua edo bizitza eh, zerbait esaten ari zaigula eta, eta hori ongi entzun gardugula estakit badagoen esplikatu beharrik familia bakoitzari edo, edo familia eredu diferenteak dituztenei e, eredu horren berri eman beharrik badagoen edo hori kanpotik ikusten den gauza baten esate baterako guraso bakarreko aurrei bere familiaren egitura zein den olakoa den esplikatu beharrik badago, ala hori kanpotik ikusten den e, alegin faltxu bat besterik ez ezta bain ikusten dut eh, esplikatxerik badagoela eta eh, aberrazgarria izan daitekela. Eh? Aurrak kokatu egin behar dira. Bai bere maila pertsunaan eta maila so sozialean eh, kokatu egin behar dira. Aurrak jakin egin behar du eh, nondik datorren, eh? non dagoen hobeto ulerxeko eta eh, nora joan nahi duen hobeto erabakitzeko. Eh? Gero beste gauza bat hori nola egiten den, eh, hori nola transmititzen den. Gauza hoiek, guraso itxaren bizipena eh, oso kontuta neuki behar da, eta mm, errespektuz tratatu behar da. Bueno, gu gurasobak arreko familiaren adibidea jarri dugu, baina segurezki hori egin behar da, eh, ere denetan, ez? Lehen aipatu dugu izan familia nuklearra, edo edatu, edo edo ez dakit guraso gurasoban handuena, eh, atxikituriko familiena, ez? Eh, denetan egitea komeniko da? Bai, bai, denetan, eta esango nuke, eta bereziki, Familia heterosexual eta tradizionaletan. Eh? Zerentak, askotan, eh, anistasunari buruzko eh, ideia eh, mugatuagoa izaten da. Zeraitik, ba, haiek bizi dutena eh, Jotzen delako normalzat, ez? Horri da, ja. Eta badirudi horrek ez duela esplikaziorik behar. Horri Eta haian hori etxe dira esplikaziorik gehien behar dutena, ez? Hala <laughs> <Alasera>. ez <laughs>